Имай мир, за да имаш полезна работа. На вас ви трябват още хиляди години, за да станете бели братя. Каква любов сте приложили, да вие сте все още буби. Една част от времето отделям за вас, а имам отношение и към растенията, и към животните, и към звездите, към всичко. Не смесвайте човешките работи с Божиите. Божиите работи всякога се благославят. Вие казвате не сме лоши. Но не сте и най-добрите. Човек като живее добре, себе си ползва и ако не живее добре, вреди на себе си. Всички хора са поставени на изпитание и който изтърпи до край, ще получи благословение. Решаващите работи са много прости, но се изисква внимание, понеже са малки. За да видиш малките работи и за да ги познаеш, че са важни, изисква се много будно съзнание. Хората сега искат грандиозни неща, а грандиозните работи са резултат на древните. Например, най-хубавите стихотворения са съставени от малки букви. И ако ги няма тези букви, няма да ги има и хубавите стихотворения. Някой върви по духовния път и по едно време се върне към старото. Човекът е много упорито от своенравно същество. Ще му кажат едно, а ще направи друго. Тези, които не могат да се изправят никъде, пращат ги на земята. Една сестра каза Усещам, че нещо лошо и неприятно приближава към мен. Влиза в мен и ставам лоша. Като излезе, добивам хубаво разположение. Най-първо виновен е крачмарят, който дава вино. Но има вина и този, който пие, защото има характер. Не проявява силна воля. Такива случаи трябва да се приложат методите за ограждение. Каруцата е твоя, конят е твой. Обаче хванете някой и те води. До кога? Докато дойде по-силният да хване и уздата. Тогава конят и каруцата ще отидат там където пожелаеш. Това значи, Божественият дух да дойде. Когато конят и каруцата отиват там, където ти не искаш, това е обсебване от нисше същества. Каруцата е твоето тяло, конят е твоят ум. Станеш сутрин, някой се е настанил в теб, хванал я юздите. Човек може да се намери в голямо изпитание. Имаш някои блага, но дойдат низши същества и те оберат. И ти се питаш онова, което имаше, къде е отишло? Къде отидоха твоята радост, мир и хубаво разположение? Не знаем да пазим това, което имаме. Като мразиш, погрозняваш, а като обичаш, ставаш красив. Ниските духове искат да мразиш, за да погрознееш да станеш нечист и да изгубиш любовта си. За учениците я идат дни на посвещение. Господ ще ви посети да види докъде сте достигнали. Ще бъдете на изпит не в лош, а в добър смисъл. Всеки трябва да е готов сега. Един ден ще минете през голямо разочарование. Това ще бъде последният изпит, който трябва да издържите. Ще бъдете изоставени от всички. Привидно всички ще ви забравят. Насилните природата дава костеливи орехи. Трудни задачи. Радвайте се на противоречията, защото при сегашните условия не може да съществува живот без противоречия. Ако при сегашните условия нямахме противоречия, животът щеше да бъде много по-лош. Трябва да имаш мир, за да имаш полезна работа. Без мир не можеш да работиш. Човекът на мира върши най-хубавите работи. Имайте мир с всички хора, за да не се стълбновявате с тях. Човек, за да се обнови, за да бъде здрав, не трябва да допуща никакви отрицателни мисли, желания и чувства в себе си. Хубаво е в едно общество всички да изпращат светли мисли един към друг. Нещастията на Земята проистичат от това, че много малко хора мислят заради вас. Ако всички мислят добре за теб и ти мислиш добре за другите, ще бъде много добре. Когато човек се намира в електрично, нервно състояние, да диша дълбоко. Да задържи въздуха до 100 секунди и спокойствието ще дойде. Онзи, който не се скара една година, получава премия, а който се скара, изгубва премия. Онзи, който не се скарат 10 години, ще получи по-голяма премия. Аз сега ви препоръчвам премия за един ден. Самовъзпитание е при най-лошите условия човек да не губи Божия закон. Широкият път е опасен, а тесният безопасен. Разбойникът варди по широките друмища, а по тесните не варди. Имайте предвид следния закон. Като осъждаш хората, вземаш половината от греховете им. На Навсинца ви трябва едно нещо. Да станете наследници на онова, което ви се пада, защото баща ви е оставил крупно наследство, а и вече вие сте навършили пълнолетие. Не бива да се обленявате, не бива да ходите да просите от този или от онзи. Някой иска да обещая за утрешния ден. Не мога да обещая, понеже не разполагам с утрешния ден. Мога да направя нещо сега. Трябва да кажеш, ако утрешния ден благоприятства и ако е волята Божия, ще направя това. Иначе не. Аз държа на следното правило. Отида ли в една къща и видят, че екилимат е изкривен, поправям го или като видя, че някой гвоздей е излязал, забивам го или ако видя, че дрехата на някого се е скъсал на някое място, зашивам я. Така ще образувам в себе си една добра черта. Човек, като регулира духовния си живот, ще регулира и физическия. Външният живот зависи от вътрешния. Аз познавам напредналите същества, понеже ги обичам. Любовта е връзката с тях и те могат да се изявяват. Питат ме. Нали можеш да ги познаеш? Казвам. Обичам ги. Като ги обичаш, всичко ще направят. Всичките ти работи ще уредят. Ако не ги обичаш, ще минат и ще си заминат. Сега сме в пустинята. Като стигнем в ханаанската земя, тогава ще се установим. По-хубави времена не е имало. Смели трябва да бъдат Божиите работници. Да могат да дадат отговор всеки му. Низшите духове могат да кажат отвътре, че не си ти, който можеш да оправиш света. Ще ти кажат, на тебе ли остана? Ще им отвърнеш. Както вие можете да разваляте, така и аз мога да оправям. С Бога ще градя, аз съм работник, пратен съм на тази работа и ще я свърша. Планът ми е даден. Божественият кораб никога не потъва, макар и някой път да има авария.